Bona pels que encara sigueu vius amb aquesta calor asfixiant que estreny treny quasi, quasi tant com les urpes del poder. Aquí ens teniu, fidels en aquesta cita radiofònica, en què esperem que passeu tant de gust com naltros, encara que sigui un pic al mes. Idò sí, quan tota la plantilla de Tito i està... Està la Bartola en aquest mes, en aquest mes tan calorós com és Agost, aquí a Sarroqueta. Roqueta. Eh, eh, podrem dir que naltros hem vingut a a suar a la xulla, eh, en aquest estudi que pff, realment és bastant calorós. Però bé, eh, val la pena, pensem que val la pena gaudir posant, venint aquí a posar bona música, i desvetllant, com bé sabeu, els nostres fidels seguidors del programa Treure l'entrellat d'alguna realitat o injustícia de tantes que en tenim aquí en aquest puto planeta Sí, bon vespre Per si no ho sabeu ja, vos trobeu escoltant Sintonies Fora Carda Programes sobre música i opinió refractària que tots els dijous de 9 a 10 i mig del vespre aquí a Titoeta Ràdio a les 108 de l'FM o a la xarxa a internet www.titoeta.ca així mateix també m'ho es podeu escoltar a través de Radio 77 77.wordpress.com o fins i tot també en el nostre blog el blog d'aquest programa sintoniesforacorda.wordpress.com allà on podeu trobar els diferents programes que hem anat realitzant aquí. Comencem el programa benvinguts a sintoniesforacorda Sat amb una bona banda avui, una banda el, de la Baixa Saxònia Alemanya, de Celle, una banda anomenada Rastagnast, Rastagnast una banda creada el 1997. I en, en, en Braulio ja la coneixia, amb aquests intercanvis que fem culturals i musicals, eh, ja la coneixia i me la va, això, me la va donar a conèixer. No? Una banda, com heu pogut veure Que practica un punk rock Bastant net I bastant, sí. bueno, podríem dir que bastant clàssic també, Sí, eh? sí, però Ho fan bé, ho fan Uf, bé ja, eh? I, I sobretot gent molt autèntica sí, o sigui, sí, sí. És bastant. un fet Bastant a valorar eh? una, una banda, com us he dit la, Creada el 1997 Heu sentit el tall 4 Del disc Trallblut una cançó anomenada Psicodrama Psicodrama quotidià que vivim sí, Possiblement tots En aquest puto planeta Sobretot amb aquesta calor Que ens, que ens acaba ja de castigar sí. De locura i drama Moltes ballades locura i Sí, un disc enregistrat l'any 2012, bastant recent, eh, és el, el, darrer, el darrer treball d'aquesta gent germana al Rasternast. Com deien en Braulio, eh, gent bastant compromesa, no només eh, com s'estila en algunes bandes, eh, només practicar el que és la música i valorar la música, sinó que... Des d'aquí, com sempre remarquem en aquest programa, intentem valorar sobretot el seu contingut, el seu contingut mm. i l'actitud la... mm. més que res no? sí. d'aquestes bandes. I no? sí, com exemple, aquesta EP que va entrar l'any 2000, que va intitular en s'explícit títol de Turistes Alemanes Assassinos <ríe> <ríe> que és brutal a, aquest nom que, que aquest, aquest nom ens ve al pelo aquí eh, a Silla de Mallorca <ríe> sí. ens ve més que al pèl·lo eh, bé, una banda com hem dit eh, compromesa almenys amb, els, amb, els, amb, el seu, amb el seu contingut i les seves lletres crítiques i eh, eh, Bastant, bastant canyeres, no?, sobre els sentits socials i tal, i bé, dir que era un <coughs> que és una banda que a final dels anys 90 van fer una petita gira per Mallorca, al sí, loro. Sí, van, van tot ja per Palma, a Porto Cristo, un pub que s'adevà de 600, uh -huh. eh, on van tot i ajuntament, eh també amb una gran banda d'aquí que emen el Bat Taste. Que era, el Bad Taste, uh -huh. que era que també els Bat Taste hi fet un, una, una gira a a posteriorment varen fer, per, per Europa. I mira, eren una banda tenien, eren dues bandes que tenien bona relació i uh -huh. Per aquí van, fer, van envoltar ja un part. Bueno, una, una banda que hem de dir que també alguna gira que ha fet a la península ibèrica ha tingut molt bona relació i ha mantingut relació amb, sí. amb bandes de... Sí, de, uh, de, de, de Lleida. Per exemple, sí. nosaltres coneixem gent de Lleida. Des d'aquí els enviem un saludo a la gent d'Escar de, Bunco. D'Escar Bunco. Algun dia els hem de posar, per sí, cert. Sí, sí. sí. I, per exemple, en Vels també han tocat i tenen molt bona relació. Eh, restenats la veritat que eh, tenen eh, estat espanyol que home, eh, bastant referent i, mm. i per això també hi ha bastanta relació i, i, so, i sovint solen venir per allí Bé, aquí tenim la segona proposta musical a veure què us sembla Que va de sentir sa cançó anomenada El únic que tenia que haver estat de la banda madrileña «Làgrimas i ràbia. Una cançó ja està que més treta de seu de disco que van entrebreu de l'any 2009 i que van anomenar eh, en so títol de Desafecto. Làgrimes i ràbia és una banda que m'ho he vist de que practiquen aquí un hardcore Punk, eh, però molt melàdic en, sobretot en caros sí, eh, melàdics que per nostre gust la veritat que arriben a ser un poc empelagosos sí, si escoltes, si escoltes to, tots els discos sí, a, la a, a mi que, se'm fan un poc pesat ja en... també, jo he de aquest estil la veritat que no és el meu i així tot hem de reconèixer que les Llàgrimes és Ràbia que esta banda fundada l'any 1989 de sempre ha estat eh, molt autèntica i molt compromesa en tot el que és el punk més polític i més reivindicatiu. I vincular la, sí. a tota la reivindicació eh. i les lluites socials. Eh? Sí, sobretot de, de l'àmbit anarquista. Uh -huh. I la veritat que ja només per què fet és una banda a respectar. Uh -huh. Ara, llevar els estils i els goods, això també és personal, però... Eh. ja el meu odi i el punk no, no hi peguen no, no et pega massa hi bueno, ha ja, ja gustos per tots. Sí. hem de dir, com sempre remarquem en aquest programa que moltes de les seleccions que fem, que fem eh, realment a part de ser la que ens agradi més del disc hem de dir que destriem un poc de tota la discografia Eh, els, discs, eh, els discs que realment sonen un poc millor i tenen un, un millor so. Òbviament que sempre fem cas també aquells eh, temes més emblemàtics, més coneguts, eh, que, més que, o creiem que són més representatius no, a les bandes i llavors posem encara que tinguin el so, però normalment destriem un poc. Eh, reconeixent que, que, que, que triem allò que té un millor so. No? I bueno, a vegades fem aquí una mostra d'un tema d'una banda que dius "òsti Guinatros de banda, igual És l'únic tema que igual agrada més. El no? altre és més és més podríem atrevir-nos a dir mediocre o pesadet, no? sí. en aquest cas com comentàvem. Bé, ara canviant de terços, a veure si sabeu qui és aquesta banda que ens toca bastant, bastant pròxima. mitar sobre estos Nike. Cantaven Espèrtigas. Cançó simpàtica, eh? Sí, amb un títol ben explícit. Eh, que grup Espèrtigas, eh, que grup que cantaven ja, però que eren, que venien de les profunditats de Sa Roqueta, de Mallartxa. Del Foravila més més Meren fora de la mare. Exacte. De Costich, de Sencelles, Dinca, eren aquesta gent d'Espèrtigas que se varen fundar l'any 2000 i l'any 2005 varen treure aquest disc, que és la veritat és bastant bo, que varen titular també amb un títol ben explícit, que el varen nomenar No habrá perdón, un disc que varen editar l'any 2005. Mm -hmm. I eh, suposant que ho varen autoditar ells, que ara exactament no ho record, perquè no s'haurà de saber ells, i crec que també per l'actitud ja sempre va d'aquesta banda, l'Espèrtigas, una actitud també molt compromesen amb tota l'escena a punt d'aquí, fins i tot en els centres socials ocupats d'aquell temps, eh, com a l'escola, no? llavors ah. hi van fer molts de concerts, també l'Espèdrom, mm -hmm. mm -hmm. i la veritat que eren un, un clàssic de concerts de, de principis de, del segle XXI. Ah, Aquesta gent d'Espèrtigas, des d'aquí, saludant perquè fa estona que no mor veïm que no sabem res d'ells i de banda que se'ls considerava Braulis els hi considerava si té cabuda el tema de les etiquetes que feien un estil així com un oi un street estan bé jo no els coneixia massa i estan bastant bé Bé I de foravilers mallorquins que canten amb foraster, passem a guiris que canten amb guiri <laughs> I... sentir a Uncin Force, una banda de Richmond, d'Estats Units, una banda del, dels principis dels 80. heu sentit la cançó Sermon, el tall 5 del disc In Search of the Truth, un disc enregistrat el 86, que hem de dir que va ser reeditat el 2008 una banda que va tenir una, podríem dir, curta trajectòria, que només van treure aquest disc i van desaparèixer i com a curiositat podríem dir que hi tocava una tia, sí. de les poques coses que sabem. Sí, sí, sí, la veritat que no hem trobat molta informació d'aquest grup de Sunsin Forces i sí, es, era un grup d'aquesta de, de, de, de zona dels Estats Units, de Richmond, mm -hmm en aquesta regió, en aquest estat, se veu que eren estan considerats, conèixer, no? considerat dins setzena punt de punt no? hardcore, De principis dels anys 80. Eh, uh -huh. uh, era gent que, que ja venia d'anteriors grups uh -huh. i que varen formar un grup un sinforce però també varen durar pocet i i nunca mate supo. Que diuen? Quan <laughs> de vouts Uh, la crua realitat d'aquestes darreres setmanes uh, està marcada per la nova agressió uh, de l'estat d'Israel uh, contra Palestina, exactament contra la franja de d'Allaça. Fa un mes uh, s'inicia aquesta nova operació de càstig i el termini de l'estat israeliar sobre la nomenada franja d'Allaça a Palestina. I només en aquest curt interval de temps més de 1.800 palestins han mort a causa dels bombardejos de l'exèrcit israelià, insistint en la gravetat dels fets, ja que uh, de les quals, d'aquests morts, les tres quartes parts dels de assassinats són població civil i d'aquests, més de 350 són nins, Moltes quals uh, han mort en els darrers bombardejos a uh, les escoles de refugiats de, so, de, de, de l'ONU, i fins i tot durant treves que s'havien decretat i que Israel no, no ha respectat. En canvi, eh, morts per la part israeliana eh, només, direm, són 64 militars morts en combat i 3 civils que vàrem, que vàrem morir eh, per projectils que eh, vàrem llançar a la de Hamas. La desproporció de les xifres eh, xerra per si mateixa i és exemple més clar de, del terrorisme d'estat eh, eh, que practica aquest estat eh, autoproclamat eh, com es diu Israel, no només quan inicia operacions militars sinó també amb tota la seva política eh, d'ocupació i apropiació de terres palestines amb, les amb els conseqüents assentaments de colons jueus amb la segregació a, a través de les seves fronteres blindades les quals inclouen un mon un aquest monstruós mur de la vergonya que coneixem i nombrosos checkpoints o controls militars Així mateix, eh, tot això eh, s'ha d'afegir al bloqueig econòmic eh, que s'ofreixen els territoris palestins, en especial eh, Gaza hi és milions de refugiats que han provatjats les operacions militars de Sant Jordi durant es prop de 70 anys que de duratge conflicte. Per exemple, en eh, se presenti darrera operació militar, més de 460.000 persones de Gaza han hagut de, de fugir de casa. És sí, un, un drama monstruós, eh, puntualitzar que des de dilluns i a 4 d'agost eh, es van decretar es va decretar una treva que en un, en un principi Israel, com ha dit en Braulio, no, no va respectar i va aprofitar amb aquesta, aquesta treva enganyosa no? eh, a bombardejar escoles eh, de la ONU. Aquesta treva de 72 hores, que de moment encara, que sapiguem, a hores d'ara encara dura, L'exèrcit israeli de moment ha retirat part de la seva maquinària de guerra, aquesta gran maquinària de guerra, i els grans mitjans bèl·lics de, de, la, de, la, França, de la Franja de Gaza davant aquesta política terrorista nosaltres no podem mantenir-nos indiferents i per això, per entendre un poc més eh, totes les causes, eh, les causes de tot, hem realitzat eh, un breu resum o una síntesi eh, de com s'inicia tot, eh, que és quan sorgeix eh, en uns inicis quan sorgí l'anomenat sionisme o nacionalisme jueu Sí, eh, setent conflict aquest de, de Palestina molta gent no té massa o gent clar a l'origen de tot. Així que nosaltres avui, fent un poc d'honor a la veritat, eh, volem fer un, pot, un petit repàs històric de la colonització i posterior invasió dels territoris palestins per part de sionisme, direm, i que, com s'ha vist, eh, està derivant en un genocidi eh, el qual està... Totalment silenciat. Sí, no? i està passant davant la passivitat de la comunitat internacional. Mm -hmm. S'ha escrit, escrit eh, molt sobre el conflicte, no només ara, sinó des de, des de podríem dir, els anys 50, no? de, de, de, de, des de que s'inicia realment aquest conflicte, s'han escrit moltes coses, cosa que ha estat acallat, Eh, però nosaltres hem intentat fer una petita síntesi, podríem dirixís, eh, extreta d'un documental que ens va agradar bastant, perquè és bastant, eh, és bastant clar eh, i està eh, bastant ben estructurat, encara que sigui un, un documental di fet en pocs mitjans i un documental que es diu La història sionista, que el títol original és de Theonist History, eh, fet per Renan Berlovics eh, alias Berech Joselewitsch, aquests noms complicats, eh, dir que era un jueu exsoldat paracaidista que va viure els primer, els in, a l'inici de les primeres ocupacions eh, Eh, dels sionistes eh, a Palestina i bé, un paracaidista reservista que havia viscut i ocupat en els seus inicis eh, fill de de, de jueus eh, represaliats i confinats en aquests camps de concentració nazis que tots coneixem eh, quan l'Holocaust eh, nazi mm. Passant ja un pati eh, sistari de tot Dic, en aquesta terra, Palestina, enveïda pels israelians, abans eh, hi varen passar tot tipus, mm -hmm. tipus d'imperis, pobles i diferents cultures. Entre elles podem anomenar els Cananeos, que és el primer poble del qual se sap cosa, que dels primers que se van assentar en aquesta terra ja fa més de 4.000 anys, sí. Una terra per a la qual també van passar els grecs, els otomans, els, els imperi turcs, els romans i, finalment, l'imperi britànics. que el va conquistar ja en els a, turcs. A imperi turcs sí, mm -hmm. eh, després de la primera guerra mundial. S'ha mm -hmm. eh, nomenat reina d'Irreu que és en la qual s'excusa l'actual estat d'Irreu mm -hmm. eh, dit que d'omers va durar dos anys d'omers Sí, és una xifra petita comparat en sotens hi van estar tots els pobles igualment va durar eh, 279 anys i eh, va ser d'això de mil de anys abans de Crist fins als 700, sí, fins als 700 i pico 21, eh, mm. així, i eh. de tot això ja ha molt de temps eh? sí, bueno, fa uns 3.000 anys ja, dit, <laughs> ja, dit, ja eh. ha plogut i molt uh -huh. Al final del segle XIX, en paral·lel al sorgiment dels nacionalismes europeus, sorgeix, eh, com hem comentat tantes, el nacionalisme jueu, que després s'anomena sionisme, fundat per un tal Theodoro Herzl. Eh, un punt d'inici, podríem dir, va ser el primer congrés sionista l'any 1897 a Basilea, Suïssa, on es va decidir crear un estat on ajuntar a tots els jueus dispersos per arreu del món, eh, no sense abans valorar diferents propostes tan dispars eh, com... I eh, Sí, bastant exòtiques i una mica... Però bueno, es diu que, que, que apuntaven per anar-se'n i rejuntar tots els jueus a Uganda... A Alaska, fins i tot a Madagascar, eh, entre altres, fins que finalment, per les connotacions i les referències històriques de, de fa, com hem dit, fa 3.000 anys, eh, van decidir les terres palestines. Els líders i fundadors d'aquest moviment sionista eh, llavors ja tenien ben clar eh, que aquest territori s'havia d'enveïr i en el qual havien de desplaçar a la població que en aquells anys de final del segle IX hi havia i que avui coneixem en el nom de Palestina. Un d'aquests ideolets sionistes, ja en aquell temps eh, citava frases com aquesta Els palestins eren les roques de Judea, obstacles que devien ser remoguts d'un camí difícil. En aquells moments, molts jueus no veien clar l'anar a ocupar unes terres on ja hi vivia algú. Va dir que ja és una, és, una cosa, és una cosa que confronta ja, no? en arteen a viure quan ja hi ha algú vivint allà. I majoritàriament la migració es dirigia principalment a Estats Units. Al 1917, a la Primera Guerra Mundial, l'Imperi Britànic, com hem dit antes, eh, va eh, conquistar les terres palestines eh, els turcs eh, justament perquè aquests darrers eh, eren aliats pel principal enemic de, dels britànics que era Alemanya en aquell moment. I finalment, aquests britànics, imperius britànics, després de, de vàries trifugues, conflictes, eh, varen decidir afavorir els assentaments jueus i les primeres invasions, eh parlarem per sionistes, perquè ja tenien una intenció ben clara de, de fundar un estat. Eh, tot això després de la segona guerra mundial, degut a els efectes de Holocaust, eh que varen patir 6 milions i bé, i podrien dir més de de, de jueus, eh aquests extermini de nazis contra els pobles jueu eh es clima de tolerància, eh ja per Mondrègol. Uh, va favorir uh, que els britànics cedissin les uh, presions sionistes i transferissin uh, colònia, la colònia, com la colònia de Palestina, uh, a l'ONU per gestionar el conflicte i llavors amb un clar partidisme i favoritisme ja sí. que uh, els estets sionistes uh, varen decidir uh, xapar el territori en dos estats uh, quan uh, els, els jueus només eren un terç de la població no podem obviar la responsabilitat eh, britànica que, que s'ha esvaït amb el temps en la deriva d'aquesta cruel i desenfrenada invasió per part dels sionistes, amb morts de civils, pobles arrasats, eh, ja que permeteren que tots aquests fets ocorreguessin correguessin, eh, quan devien ser i es van comprometre a ser una força pacificadora i protecció dels drets civils. Bé, eh, deixant un, un, els britànics eh, hem de dir també que van, van deixar un, un llegat molt important amb, amb el que van ser els mètodes repressius de control, extermini o neteja ètnica, o inclús d'invasió, com, com el de demolir sistemàticament una, una i altra vegada les vivendes, com bé sabeu que han estat fent fins ara. Eh, bé, tots aquests mètodes que van emplear sota la colonització els britànics eh, d'alguna que es van empapar molt bé i van veure que va funcionar i així van seguir els arrelians mm. Com era obvi eh, decisió, aquesta decisió tan injusta de l'ONU de partir a l'Itàlia en dos no va ser acceptada per els, per els palestins cosa que eh, l'any 1948 Uh, va dur uh, que se declaràs una guerra contra aquest uh, fals i artificial estat d'israel uh, una guerra que ja va, va ser punt d'inici de conquestes i invasions uh, dels territoris palestins puntualitzar uh, que aquest any 1948, abans de la decisió de l'ONU els sionistes uh, només posseïen el 5,8% dels territoris Cosa que després d'aquesta de, de guerra ja ja es varen quedar en 56% del total. El 1967, després de la Guerra dels Set Dies, on van participar diversos països àrabs, això també és una història bastant llarga, de tots els interessos i de tot, i de tot el que i de tota la participació d'aquests països àrabs, els israelites van arribar a la conclusió, res més semblant als camps de concentració de l'Holocaust, de tancar les zones de Gaza i Sí Jordània com a presons gegants per mantenir el territori eh, i el no poder expulsar en massa els palestins, mantenint unes condicions de control totals i amb, un i amb una constant separació i divisió de terres per anar segregant a la població palestina. He intentat ocupar i pretendre tenir eh, el control de fins al 90% de l'extensió de les terres eh, palestines. Aquest pla eh, l'anomenaren Pla Dalet, eh, un pla dissenyat per garantir la seguretat de les fronteres israelianes i que al darrere, com hem vist, hi havia una clara intenció de netejar ètnica, expulsió i destrucció dels pobles, ciutats i urbanitzacions palestines. De D'aquest pla, per exemple, es deriva la famosa massacre eh, per part israeliana, en el poblat de Der Yacin, amb 100 morts, i en la qual llavors els palestins varen respondre a l'assassinat de 70 metges israelians. Mm -hmm. Puntualitzar que els fets a Deir Yasin d'aquesta població amb cent morts eh, posteriorment va estar utilitzada com a propaganda israeliana com a amenaça, podríem dir, de dir com no, claudigueu o com no tal. Eh, Uh, hi haurà un altre d'Eir Yassin, i això és una cosa que sempre ha estat present per part dels israelians. Uh, dir que el 1987 es declarà per part de la resistència palestina la primera intifada, que durà fins al 1993 i deixa un total de 1.100 morts palestins cosa que la ONU va considerar les repressions israelites aquesta primera intifada com a condemnatòries a Israel per violar els drets humans de la Convenció de Ginebra, cosa que hipòcritament no va tenir tipus de conseqüència. La segona intifada que declararan els palestins es va iniciar el 2000, que encara dura que fins fa un parell d'anys van haver-hi fent números la, la barbaritat de 5.300 morts palestins i 1.000 israelians. I tot eh, s'ha de dir en la col·laboració i s'ajuda sa dels Estats Units, eh, que ha favorit la construcció d'una xarxa de carreteres exclusives per 3.000 milions de dòlars, el famós món de la vergonya que ha costat 2.000 milions de dòlars, infraestructures hídriques i elèctriques exclusives, tot això és una cosa que impossibilita la creació i la reorganització d'un estat palestí i a part d'anar allà a l'accés als seus recursos més bàsics. Israel manté aïllada tota la població palestina, com confinada en, aquesta, en aquestes presons més grans del món, de Gaza i Cis i Jordània tallant subministres energètics i de menjar, tenint control total sobre aquestes zones hermèticament sellades. ja passant de s'actualitat hem eh, de dir que actualment hi ha 10.000 presos palestins eh, en espenals penals eh, d'Israel i hem de dir i remarcar que totes aquestes infraestructures i maniobres polítiques eh, de repressió no són una resposta Uh, en el context de, de descontent, rebel·lió, policia, resistència i fins i tot lluita dels de palestins uh, que molt de pits uh, la comunitat internacional ja directament en com a lluita terrorista quan se veu ben bé uh, qui practica el terrorisme poluïdor, l'estat el d'arrel els el, el crims de guerra generalment són protagonitzats per, per estats, són crim d'estat i de guerra. Uh, sinó tot, tot això com m'han dit, uh, ja venia orquestat i planificat uh, Des de la de, de, de guerra dels 7 dies uh, de, de l'any 1967 Bé podríem estar podríem estar xerrant, xerrant bastante estones sobre això, eh, fent reflexions, eh, sobretot aquest tema, sobret eh, sobre la terminologia de jueus o samtes, sobre tots els interessos econòmics eh, d'aquest silenci internacional, Uh, podríem xerrar del drama quotidià que viuen uh, la gent confinada en aquestes zones. podríem xerrar de llibres uh, i fets uh, verídics, sobre el que són els mètodes de tortura, de control eh, i de neteja ètnica, podríem xerrar eh, sobre l'implicació directa d'alguns països, sobre l influència sionista arreu del món, podríem xerrar del nou nazisme que podríem dir de l'estat d'Israel, en el que sempre s'ha apujat amb el, amb el tema de l'Holocaust, quan justament estan fent exactament amb el victimisme que sempre han tingut amb el tema que van patir els jueus a l'Holocaust, estan reproduint exactament els mateixos mètodes nazis de tortura, d'aïllament, de neteja ètnica, és, es, es tornen a reproduir, és una, una gran paradoxa de, tota, de tot aquest tema. Podríem xerrar també sobre tota la responsabilitat i la manipulació mediàtica, històrica eh, dels mitjans de, de desinformació, que li diem naltros, Eh, podríem estar xerrant de la venda directa d'armes i la implicació i la responsabilitat d'Estats Units, d'Espanya i de tots els països que fabriquen eh, munició i maquinària de guerra, amb la que fan negoci amb aquestes guerres i podríem xerrar també sobre quina solució té sí. tot aquest conflicte tan, tan, tan complicat una difícil solució eh... sobretot quan eh sempre les relacions polítiques passen per la creació d'estats i per la eliminació per, per la no convivència, per no respecte mutu. Uh -huh. i per exemple aquí la idea llibertària pot, podria ser interessant això d'anellar un estat, d'anellar un poder i viure germenats uh -huh. seria el més lògic però així com uh, ara està el conflicte Uh, eh, Està... germanat en gent que t'estàs terminant, la veritat que és, mm. és molt difícil. És molt difícil. On tu camrat, I my own god. My own jury. My own execution. Sons, tan que s'hans ten patjovit dit que ha de sentir eh uh, són ja podria per dir uh, senya d'identitat d'aquesta banda i aquest gran banda, banda, sí, les neurosis. Eh uh, grup que se va formar l'any 1985 a uh, Auckland, uh, Califòrnia. I aquesta cançó que, que han sentit uh, s'anomena de de web. La web, al web no sé si en referència ja al tema d'internet Jo però em neu a dir al web Em neu, rotundament Sí, és es que normalitzat Al <ríe> web, me caguen Sí, és veritat són un poc així però, però bé, així ho volen I d'aquest tema està estret eh, per jo d'un dels seus millors discos eh, Souls at Zero que 1992 varen editar a través d'Alternatives de Tentacles d'En Biafara bé una banda que realment bastant prolífera en el que són els seus discos Tenen sí. una banda que té 10 LPs 5 LPs no sé quants directes com a mínim 3 i també un parell d'splits sí. en diverses bandes vull dir que Déu n'hi do dir que actualment queden 3 membres de la formació original, oh, original quasi tots, sí, però sí, bueno que pràcticament no hi ha hagut cèmvies de formació sí, eh? no, És un... no com ara que es venen el nom o, o, o, o ni tan sols Quasi, quasi ja, ni un membre de, de la banda i aquestes bandes que segueixen mm. uh, aquestes supergires i, i, i quasi no hi queden ni... quins, quins eren? Algun dia ho, no sé si ho vam comentar no, no té res a amb tota l'escena, punk i hardcore a veure, quins que van tocar aquí a Mallorca els, el doctor Philgood el no, no, doctor Philgood, doctor Philgood mm. que van toca aquí no sé qui em va dir que ja fa però bueno, anys i anys, anys que es van vendre la marca el nom de, de, de sa banda i ja no hi toca ningú dels membres ja ni el cantant ni res ja. Ja, ni, és una marca registrada és una empresa, marca, una empresa, exacte, eh? una empresa que, que toca sí. els temes i tal que a Mallorca pues a Mallorca no? pedimos do... tantos milions de pessetes sí. en de... canvi aquesta gent eh? en fin, sí, eh? aquesta gent de neurosis la veritat és molt fidel en els seus principis perquè és una formació que se va fa que vaneixar de de l'ambient hardcore punk de de llet o la seva zona d'Oakland i que com uh, haureu vist, van haver evolucionant de sò i bé, ara si sí, hem de dir, han, eh? Sí, han, hem... creat, han creat, un so propi. Sí, però hem de dir que, que ser... molt llargs... I... Sí, i... sí, sí, diferents, han evolucionat amb samples rioses amb uns sons més Sí, més labrosos, però abans Hòstia, tenen els, els inicis eren, uf, eren feixucs, eh? eren heavies, eh? sí. eren, eren bèsties amb unes veus i un d'allò que no tots els estómacs igual digereixen. La veritat és una banda, això, com, com deia, bastant respectar per aquest sentit, perquè sempre ha dut una línia, no, no s'han venut mai... I, per exemple, els seus directes eh, tenen una porada escena bastant especial, eh, amb projeccions, toquen tots els temes un darrer s'altre, com si fos mm. tot un, i és com si vistessis un àpera apocalíptica, eh, perquè el seu darrer disc, la veritat, són bastant apocalíptics i... I fins i tot oscurs, i bé, com hem pogut saber, uh, ells citen com a influències, bé, ja de, fins i tot de literatura, en, en Jack London, aquest escritor nord-americà, de, de principi del segle XX, i bé, i musicalment ja, gent com a Blas Sabbat, Pink Floyd, Black Flag Black Flag, i fins i tot Celtic Frost. Eh? Celtic Frost, banda heavy <laughs> sí. horterona, bueno, amb alguns sí. sons metaleros, però uf. Sí, sí, una mica massa, massa fort, massa I, heavy. I d'això, que ja, també ara el seu darrer discurs eh, són autoritats a través de la ce, gent que els han fundat, eh, que s'anomena Neurot Recordings. Bé, canviant de terços, aquí tenim algo cosa més apropet. Yeah. mis manos, Rusia atravesó mi espalda, el fascismo acabó el trabajo. sabe a poco el tall 5 del de, disc diario de una democracia acabeu d'escoltar la banda Puach una banda procedent de Fachadolit allà la vieja estepa castellana uh, una banda formada en uh, 1991 fins al 2007 que van estar tocant uh, bé, aquest pedazo de tema i pedazo de disc, hem sí, de dir, ja que, que eh, va, va, disco. en general tenen, quasi tots els temes estan molt ben enregistrats, amb molt bones lletres, i, i bé, un disc enregistrat al 2001, eh, un, un disc eh, editat pel segell Potencial Hardcore, una banda Poach eh, que té 5 LPs, un EP, que sepiguem un directe i una maqueta. Mm. Eh, el directe que van treure ja hem de dir que ja estaven separats eh, el 2008, no? Mm. Bé, dir que eh, com heu vist, lletres compromeses amb una ètica d'autogestió i do your, yourself Sí, eh, uh, tota l'ètica uh, punc. Uh, uh -huh. De, de, de tendència anarquista uh -huh. uh, bé el Poix és, és un grup que sempre es, eh, està molt vinculat eh, per exemple a la CNT d'allà de, de, de Valladolid uh -huh. i a la revista que, que editaven allà que se deia Amor i Ràbia uh -huh. si no han recalat malament i una banda que és la veritat que han aprofitat la seva versió musical per difondre missatge polític uh -huh. El seu darrer disc eh, que es diu Rebeldia és una rebeldia és una marca registrada eh, un, una part perquè feu un poc de referència no? del pal Gavan, una part dels beneficis de la venda d'aquest darrer treball eh, va anar destinada o va destinada al moviment indígena eh, i, la, i la seva resistència a Sud-amèrica, un dels dels moviments indígenes que resisteixen a la seva neteja ètnica, com dèiem abans, que passen arreu del món. No? Mm. Bé, dir que tant en altres eh, treballs com en aquest, a part de l'originalitat del format del, del CD, que és un llibret amb espiral molt guapo, dir que cuiden molt tot el tema gràfic, no? Mm -hmm. eh, yes. Està molt és, és bé. I els continguts, amb explicacions de, de set lletres, mm -hmm, la veritat passa el gust de... no te'n no, no te penedeixes d'haver comprat el sí. disco, malament llavors no t'agradi, perquè la veritat pot lligir molt de, de lo que hi posen allà, que és mm -hmm, bastant sí. interessant i escolt mm -hmm. també si compressis un, un llibret. Sí, com sempre, nosaltres eh, apreciem eh, molt més sí, no? aquestes, aquest, aquests, aquestes feines o aquests treballs que treu la gent eh realment que primer que passis gust, no? de, de, de llegir-lo i tal, no? mm. I en segon lloc, pues bé, que dius, hostia, s'han corrat, s'han si corrat i, i tenen, que té un contingut, no? Dir, no? sé, no són lletres de caca culo pedopis eh i tal, sí. no? Sino que van un poc més enllà, difonent, eh, bueno, un ideari o una manera de unes alternatives.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 Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, el 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Ara, tot seguit, eh, continuarem amb una banda anomenada Self Abius, no confondre amb Verbal Abius. <laughs> <laughs> en Half Dormode Beach. Modode Beach, Morapaset un grup de, de curta durada, ja que només va durar de l'any 1982 a l'any 1984. Una banda aquesta, Cell Fabius, uh, procedent de Burnimuth, m'ha que se diu, de, de Reino Unit. Uh, aquesta cançó que posem de Cell Fabius uh, s'anomena Pils i... Sa, bé, és de de, de, seva, de, sa, de EP que van entendre, eh, ja l'any 2004, que és, és una gravació reeditatada, el eh, jossenomena No Change. Eh, que de, que és que s'jage a Records va a treure, eh, bé, un grup aquest, eh, checam Voreu, eh, fan un estil bastant com una calle pota de hardcore xi punk bastante no eh... dir di que de, com deèien Brauleo que van tocar del 82 al 84 el que, que que sapiguem el 2004 es varen tornar mit juntar això que fan aquestes bandes eh, Algun dels membres torna a revifar sí. tota la eh, junta quatre col·legues i amb el mateix nom i no sabem si realment Uh, en l'actualitat toquen, però bé, per, per tindre'n més mostra, aquí teniu els Self Abuse. Uh! rock punk, no és el vogue fire, no, però spike punk rock, spike punk Quasi, en els inicis de, del, del, del, del punt del no? Aquest sí. punk rock més disculpa al eh, Latsus. No passa res. Ara passant de punt rock a punt rock, eh, d'una banda avantguardi a una més propera, una banda de Mondragón, d'Ekibusko, de la península Ibèrica. Uh, una banda com no, no ens podíem estar uh, de posar-la, sempre que fem amb en o pre els preparatoris dels programes i tal, hòstia com pot ser que encara no han posat aquests, Ei. potser a vegades per, per bandes massa conegudes i ja un poc avorrides, però fent-ho no... Sí, lo, lo, lo que nete, el, que, exacte, el que van representar en aquella època. Exacte, el que varen representar s'han de posar. Com no, xerrem del Rip, una banda eh, que han marcat un abans i un després en el punt ibèric, podríem dir. Una banda que en la, en la seva època, com he dit, hòstia, jo han ja estava fins als collons de sentir-la pertot. I al final els acabes avorrint, no? Era com els dit Kennedy's a llavors, no? 10 anys van estar sonant en alguns bars, dia rere, rere dia, i allò de dir, prou, tio, no posis més aquest tema, que l'he sentit ah. ja 423 vegades, joder! S'ha de s'ha de I bé, eh, s'ha de dir que naltros fent un exercici... Eh, un exercici a vegades... Eh, Uh, històric, no? A vegades que recuperes alguna banda i hostia, és que estaven bé, em eh? cago en dena, però això sense abusar de, Uà, de les audicions sense mitificar tan, tan repetitives i, i, per suposat, sense mitificar. Bé, el Rip, com us he dit, una banda de Mondragon, de Guipúscoa, eh, es van formar el 1984 i van estar fins al 88. I posteriorment, al cap d'uns anys, es tornaren a rejuntar del 95 al 2003. La cançó que sentirem i és una cançó extreta del disc, eh, un, un disc enregistrat en directe, i és Sauri aurre egiten zuzenean, que en castellà significa Haciendo frente al Sida, un disc enregistrat al 95 i el tema que sentireu de presos, és uh, un dels més emblemàtics de el, aquesta formació expressos. sí, és el tall 11 per lo que veig aquí i bé, un uh, un, uh, un treball un treball enregistrat al 95 i editat uh, per el, segell, el gran segell uh -huh. uh, com és Esan Ozenki bé, dic que, que el rip a part de reedicions i, i i col·laboracions en recopilatoris i tal, tenen aquest directe i un LP i un split eh, amb escorbuto, que sapiguem. Sí, hi ha, hi ha... La Sau... zona especial norte. Sí, però segur que, que, que si cerqueu per allà trobeu hi ha moltes compilacions i algun directe més que hi ha pirata, en fi. En fi, hi ha, hi, ha, hi ha més material, però així a nivell oficial, per dir d'una manera, tenen eh, poca cosa. Eh, bé, aquesta banda que van englobar o van etiquetar dintre de l'anomenat rock radical basc eh, com hem dit abans un referent, no? Eh, sobretot en aquella època d'aquells del... anys vuitantes i norantes. Sí, en temes tan coneguts com enamorada de la muerte, terrorismo policial, sí, sí. policía, no... Bueno, hem de dir alguna alguna, alguna frase d'alguna lletra a mi no m'ha acabat d'agradar molt. Aquella escopé a los gais... Bueno, aquest macarrisme, aquest punt rock d'aquella època, Eh, amb un igual una mica massa pujat de to i poc eh, reflexiu, no? I poc, molt, molt, ma, molt macarra. Justament eh, eh, remarcar que va ser una banda que, com moltes en aquella època, eh, va tenir certa problemàtica la seva trajectòria degut a tot el tema de les drogues i tal, la qual van provocar la mort de, de dos dels seus components. Mm i bueno, bé, podríem estar xerrant molt, molta estona, però per a mostra, un botó aquí teniu el RIP presos que heu tingut el rip i una, una rectificació que com diuen que alguns és de savis, eh, ara que comentava jo que tenien unes lletres molt garrules eh, fora de micro en Braulie em deia, hòstia, ara que ho deies no era de cicatriz aquesta que comentaves de Scoop a los Gais, és vera, era de cicatriz, això no treu que el rip, Eh, eren uns macarres sí, també eh? cuideu sí. amb el, amb el... Sí, sí, en aquella època tenien un parell de lletres i bé, el seu tarat era bastant aquest rotllo eh? sí, sí. era... punki macarrit me solien anar sí, de se de... mar de... de... de... de... de... sí, sí. ara passarem a... a un altre tros davant d'aquestes grans seleccions que us tenim preparades sí, un grup de d'aquests de Navallor, un grup de hardcore -tas. De, molt influenciat per per la gent d'aquesta data nostre front i és Matt Ball i que ja, bé eh són d'una imatge de, de, de molt de, de, de múscul i molt de tatuatges. <ríe> van flipar quan sí, vam sí, sí. veure esgentant. Si teniu l'oportunitat Perquè... de cercar per internet imatges sobre aquesta banda, eh, al·lucinareu. Sí, ja que, que vam veure esgentant i, i que com Déu, tu tatuaves a la cara i tot. Ah. Eh, Tots els seus centímetres del seu cos, bé, les parts íntimes no les van veure, però, segur que càgon... surten per internet Segur que surten Déu, Tot tatuat, va uh, pinta Va haver uh, pinta que de 25, ta life uh, 25 ta life uh, Un grup format a Queens L'any 1991 I bé, la cançó que posarem uh, Se n'anomena Promise Keeper I es treta d'una compilació De, de, de, de càmera dels seus millors temes uh, Que van titular Haters be Damnet". Uh, Ells ja van a treure l'any 2004 a través del Sagell Back to Basic Records. Mm -hmm. Boy! I jump by your forward we go! I just want back one I made them all good yeah! One Well that's when don't you know the gold to the back for the back boy. Oh we can do and the swing it so nice! Oh that's so Mama's grape right bomb no stone Mama's grape right bomb no hole Mama's grape bomb sure to rain Mama's grape the night Mama's grape right bomb no stone Mama's grape bomb Fight for my heart Promise keeper Sincerity pride Promise keeper Keep it alive It's called your on Want to mock me Cause I'm a kid You're killing you que és dels de 25 TALIF, aquesta banda neoyorquina, passarem eh, a escoltar un tros de banda també... Eh, D'aquella gran ciutat. D'aquella gran ciutat que, de Long Island, exactament, de Nova York. Una banda que ens agrada i ens, ja quan, quan va sortir cap als anys 80 ja ens va impactar bastant. Eh, una banda anomenada Cru Suckers, els, els xupòpteros de, de Mis, per, per fer una traducció. xupòpteros de Miques, així, Una banda que es va formar el 82 exactament i va estar tocant eh, fins al 90. Eh, sentirem la cançóB eh, Brian Waset, eh, estreta del disc "Life of Dreams". Uh, un, un disc enregistrat el 1986 i editat pel Segell Combat Records. Uh, bé, diu que va ser una banda que van començar els seus inicis en l'escena neoyorquina uh, de, de hardcore i punk Uh, com vam xerrar amb altres programes del GBGB GB, GB, sí, aquell, sí, aquell emblemàtic local consells. que ja ha desaparegut en el que s'iniciaren moltes bandes i van donar realment molt de so i, i protagonisme a bandes no massa conegudes Eh, on van registrar un vídeo que tenen en directe que posteriorment, posteriorment es va editar amb el nom de Life of Dreams Life posteriorment van eh, metalitzar el seu nom fent un estil més més crossover no? ja feien sí. un crossover el més el oscur discó, o sigui, més, sí, sí, més sí, metalero i, i, i més tècnic també no tan, no tan brut eh, dir Eh, que després posarem una altra banda eh, en la que la majoria d'aquests eh, components eh, formaven part no, dels cremsakcker. Sí i, i, i el que van, van tenir quatre cantants, els Sí mateix. Sí, un idor, un idor. Sí, però les diferències d'un disc a l'altre, jo que, sí. això perquè ho hem llegit per aire, però jo no, no, no les vaig notar les eh, mm, diferències. Sí. Bé, aquí teniu Brainwashet de Cram Sackers. Ara, per acabar aquesta selecció d'avui, d'aquest programa d'avui, eh, posarem el que podríem dir la continuació eh, del que va ser Scrum Sackers, ja que el bateria, el cantant, el baixista, el baixista eh, i el giterra dels Scrum Sackers ja van fundar eh, el Pro Paint, aquest grup també de Nova York, que també feia un estil hardcore més metal, i que la veritat també amb un so brutal, molt contundent i també molt prolífics, eh? per, que, per lo que sabem. Uh, no, jo, la 1992, fins de quan se'n van enfundar, sí, sí. han tret 14 LPs. Jo en tinc, no sé si en d'actindre eh, 9 o 10 de, de, de CDs originals. I, i, I després em vaig enterar que n'hi havia en mi i dic, me cago Déu, que treuen dos discos per any si té la marinera, jo hem de dir com deien Braulio com deien Braulio, que, que sí fan, practiquen un, com podreu veure, un metal, un metal amb una veu hardcore que salva un poc que no fa tan feixuga igual la música tan repetitiva metalera i hòstia té una composició bastant curiosa i òbviament com podreu veure super contundent i, i canyera eh, també remarcar com abans deia en Braulio amb el tema dels 25T de Life eh, referint-se a l'estètica sí, aquests també cuidado, que han derivat en un tema que mm. Déu, que semblen són mesclets ells no, més que mesclets, rotllo també molt Slapshots, rotllo, rapats, bombers, eh, Martins, una mica amb, amb tendència una mica paramilitar, inclús podríem dir. No? Eh, que, bé, això no, no, no vol dir res no? en el contingut i l'actitud que puguin tindre no? en els seus temes i en el seu... Bé... Eh... Sí, la sí. uh, cançó que posarem, uh, desprepèiem, se nomenen Pound for Pound i bé, l'hem estretat el seu primer disco és Foil Taste of Freedom que Rod Runner Records va treure la 1992 <fixen> aquí sintonies fora corda ens podem trobar el pròxim dijous de nou a 10 i mitja del vespre fins un altra a mig i a milles